یوسمع وبارقتل انظار لم شامید دا قصید برده شورو دا او دا قصید برده سلورم پسل دی فبیان دا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دا نبی علیہ السلام پیدایش او دا غی سرا فعالم کی کم معجزات کارشیو اغه ذکر مصنف رحمه الله بدی پرسر کې آغاو او شروع دي دلته دا د اول سر, سر, سر نمبر ترتیب سره 66 نمبر شعر دی نو د دې بیت د ماقبل سره ارم دا چې داد ماقبل بیت نه یو وهم یو سوال پیدا کیدونه دا هغه جواب دي او سوال دا چې مخه دا ذکر شو څ دې نبی له سلام الله پیدایش سره د کسرا او د غرنګي د اغه سلطنتونو د اغي موناره رپري وته دي د اغي په بوت کډول کې او رونه مل شو او بلې معجزات کارو شو خلکو بیا ایمان نه وله پنه نبی سلام باندې او یا سوال بدی طریق سره پیداکي چه marked بیت fizika چې جنات و د نبی سلام الله د پیدایش دی نه مشرق نه مغرب ته د مغرب نه مشرق ته وړلل سوال پیدا شو چې آیا د جنات قرب بیا د نبی له سناتو سلام الله والسلام باندې ایمان راو؟ نو دلته وی جنانا عمو وصموا اږي وړاندشي او راندو پر صم او کاونو نو البشائر لم يسمع نو پس اعلان د بشارت ورکون کی زیر ورکون کی راغه او هغه اعلان وکاو او دوی د هغه خبره وونه ردل او باریکۃ الانذار او پهړه کې د انذار لم تو شمی هغه به اونلیدلو ویل لذکه پلان دوم وکنه دل د کی تمهید د بهسري هغه د منکرین د حق شدي دا سوب مبوک موندي پرندو ګو لانددي د غرنګي ګونګيان همدي او کانه همدي نو عمو دا ده عميون دي دا د سترګو ورندوالي دي مليتي اعما اركسي هغه مازور بسترګو باندي يو عم هوندې په خره کې شي دا يابدي ها نو د زلو زلو لنوال تبعیلی که صمو صمو یا صمو اصمو و اکونتا نو دا صمو کانو کنوال تبعیلی که فا اعلان با شعر فا دلتا که دا تبصیلیه ده زکر مخد دوله بدونه زکرشو یو عمو او بل صمو عمو نو در تفصیل المبارکۃ الانذار سره کړی دی یعنی نتیجه د نړیوال سر وته لا هغه هغه دل د انذار اونې لیدلو او د سومون د جې سره وته لا فاعنان البشائر د آغازیر ورکون کې اعلان ویو نړۍ دی نو په پدې طریقې سره د واضحه ته فاران اعلان دا اعلان د ویل کې خبر ته ویل کېږي بشائر دا د بشیر جمع دا ان کس ته ویل کېږي لم يسمع لم جازمه الناخر د يسمى مجزوم د او دا صيغه مجهول د ا دغ د بصير او د زير وركون بخلقو اري خبر چاوو نري دلشونا يسمع دا مجهول صيغه د ني د وق نه خورو و باركه الانذان دا د برق ويلكي يقاذ و قران کی راضی پړه کې پړه کې دلته ویل کېږي انذار د افعال انذار يرول نو د دمراده د شریعت هغه احکام چې په مخالفت باندې الله تعالی سزاګان ورکړي د هغه احکام بیانول د او چې کوم د بشار دست اعمال چې له طلب هغه مان جنته بدلی ور کوي ناغې ته بشارتون ویل لم تو شمی هغه پر کېدل د انظارونه لیدلو تو شمی د شین یا مم د دې دا شيوما د دې دا اصلي حروف تي دلته دل لم د وجنا اخر ج منظوم شو دا یم صرف د قانون د وې نمخ نه مجلوم و ناغ بیا اعتکاد ساکنین و نه لاله اتهماس نو وځ دا یو اولنی یا ته وردل او د ميم بیا د ضرورت شریډ وې نه مكسور و متحرک متحرك وې لګي د دې له زباندار چورېز په امید د باران سر لیدل یعنی وریز راشي او د سرېدې دا امید چره دین او باران کیږي ند دل د ګورم بار څیګر شون ودل ته کې وسره لا داسې راوړو یی نه پلاک ایدل کېدل په امید د باران اون کتل امید و ته اون کتل چې دوی ته څه फायदा ورسیږي دا یو ډیر د ورد استمانه شول عام دا فیل پائل او سموچ دې دی دا هم دي د وړ جملې په ونه مانات کېږي او فاع اعلان بشائر نوفا فصيحه وذاح التفاردا اعلان بشائر مبتدا او لم يسمع جملته دعوه خبريه وباركت الو عطفه الانذار نبارك بالانذار لم تشمي خبر دم عامو اوسممو او دوی قانو فعلان بشا نوپ اعلانات د بشارت دا او د زیری ورکون کو لم یوس هغېې غ کې نه لی شوخبره نه دکه وباره او غړه کېدل د لم تو ش ا هووندل شووف پهدل د فبانې من بعدې ما خبره اقوامه کاه بأن دينهم المعوج لم يقمي لم يقمي دا 17 نمبر شعر او د دې تمهید او خلاصه دا, دا ده چې د نبوت نروستو ستو د کاهانت کیسه ختم شولې خبر اوس حقیقت ترانه کاهن لګی په خپل ګمان باندې خبرې کوي رسول الله علیکم السلام ځکه خبرو او کم تعلیمات وروزه د کانه کر خو بلدې کې ګومانونه نشته دي زه نه بوت نرسته د قاهانت اب کسی سره شلخطه کړی و هوز دلته ميم ما اخباره د ما قبل سره رب دادې چې مونږ مخکې وې دي کانو وړاندو دخ لړاند شو کانو شو نو ميم باه دا ميم د ما قبل لپاره وضاحت شو پست دینن یعنی دی کانون راندو پست دینن ما مزدر یه اخبارا الاقواما خبر ورکو کاهنانو دی قوم دی قومتا سه خبر ورکو بان دین همو معوج بشک اغا لارد دوی چه اغا معوج دا اعویجاد بلکی که والی دا اغا معوج دا اغا دا سی په غلطه طریقا ی لري په غلط سمتماند خلق جوړی لم یقومی د کاهنن د خلق دوی دو شد دغستا شو دین معوض کړي دا بو ثابت پد نش ختمي کیږي د اخبار دا باب افعال ل بلت خبر ور اقوام د قوم جمع دا د اخبار د پار مفول کاهن کاهنهم ولا اخبار د پار فاعل ل کاهن اوبه قص دی ویل کیږي چې په خپل ګمان په باور څه باندې د راتلونکو زماني خبرونو ور کوي او نجومي چې کوم دي اغه د سر رحمانه دو اګه سره پر اندازي جګه د ستورو په باور څه باندې د راتلونکو خبرونو اغه ور کوي نبی له سلام فرمایي چې کم سړی کاهن او یا نجومي تناغه دغه په خبره باندې یقین وکړو نو دو انکار کو د اغه دین نه چیزه چې ما په محمد باندې نازل شوی دی نو دلګي د دې دامه د دې چې د کاهن او د نجومي په خبره باندې تصدیق کوي نه د یقین کول چې دې دا بالکل حقي ته دې شوی دا بالکل حقي او بده کې اس کې مجکم دي اغه دروغ نشته دی یقین به وي بی. دا په علم دا علم یقینی وږي خاندځي په هغه کې دوه صحتهم احتمالي او د دروغ پک هم احتمالي بیا امام ابن مالک رحمه الله عليه و ذا حداس کړي دي چې وسړي د کاهن په خبره جي په دي ترګه سره یقینو کې چې دیوي چې د دا خبره دوه خپل دوه علم په بنیاد باندې کړي دا عالم بالغیب و نجری وصرف اغه چکم کارتب کی دا غیب په بروسه باندې دی و تسہی و یلودیم به دی بیا کافر نه دی اگر جو غناګار دی په دې تلو باندې هو کافر نه دی بان دینهم د تسوی قاهان به شک استاس او غ دین دین د نه دینو دین دل دکی لاره ته لکې معوج لاره دی چې په تشزيد نر یی نشلې مقصد تر رسیدو چې کګو غیری دی خطا کی لم یکم معوج دا مفعول صغه ده یان <سؤال> چې دا سلار <سؤال> ده چې خلک په غلطه لار باندې بیا رسیدي بوز دی یان دا د دوی ده چې معوج دي د نو په صحیح سمته <سؤال> نه بوزي په کوک سمته بوزي خطا کیه لم یکم دا موس بیا به ثابت پات شي خ یکوومونه دي د لم د ووجورې دللی چېقا ساف ووج نه دا اوس ثابت پاتې ختم به شي د نویل سلام اسلام د لاد په شپه باې د انشي رجلیر تخان لای تیغ ووي چې کله نو اسلام سلام پیدا دا شو په دغه شپه باندې مکې و کرمې ته یو ی غوج راغلی او ډیر ماه وو نو قب دغه شپ بانددي چې نو سلام پیدا شو د مکی نوتهپوزو ک چې تاسو ک نن ماشو پیدا شوي که نه دی نو چې لچون کوو نو ی اتوي چې او د بد الله ب بد مطب ت کور کېیو ماشون پیدا شوي دي دو ته فورون له ما بې چې د لاړو تمشه هغېله راویستو نو د نوبیلی سلام د مبارک دغو مبارت چېمون نبوتو اغه ولیدو ما دغه سره په اغه شرار به وشپرا له راپری وته یفاکه جوته شو نه تیوی دا اخیری پیغمبر دی او د د بارت کو سره د بنی اسرائیل نه تاج د نه ووت اغه واغستلی شو او د د نرسو بس تاسو دین وس باقی باتي نش دغه غاین اغه اخبار او خبرو چې کاهم کوم تور کړو او دگر نور و کاهنان و هم اگه هم د نویل سلاة و السلام تباره که خبر کده و بشارتونه ورکلونه نو دوی کارنشی ورندشی ورندشی و ممباع دیجی پس تا دینا که خبر ورخو کاهنان قوم تب چې بشکه اگه لا رستاسو چه معوجه لم یقومی اگه دین ستاسو چې معوج ده پا غلطه لا را باند بوتلون که ده لم یقومی تب ثابت پاتی نشید بیا ممبادی د جار مجرورو متعلق تی ما بس ما مزدری دا اخبار پیلی اقوام مفول لکاہن وی فائل دا او بی اند دین همو المعوجا دا د مطالق دی اخبار بسی نو ان حرب اسمو شباب پیلی او دین همو المعوجا هم موصف تی معوج ولا سفت موصف سفت اسم دی او لم یقومی خبر دا انا دی دا انا اسم خبر چشین دا مطالقی کی بیا دا اخبار بسید او اخبار چی دید نو دا دا بعد دا بعد دا بعد مضابط دید برانتا جمله ما مزدری چی رایو دیشن دا طول دا دا بعد دا دا دید دا پارا نضاف اللہی بعد دا پارا او دا گا مضابط مضابط مجلور جا مجلور یا مطالق شو پا عمو او سمو بسید و بعدې مع آینو دوی کاره شوړاند د شو تهه من بعدې مع اخوره او من ما مع آیننو دا اون د دا سر متطال دی او دا دومهوجه دکر کې دغپاره یعنی کله ی دو ض کر کويي چې د کله نه دوی وړاند شو او کانه دی نه چې دی مع نه وکړهله او ویلېلو مشاهده وکله اسمان دی په کینارو ده اسمان کې من شوهبن ده شغلونه منقزت ده شغلې چې اغراب پریوتون کې وي دغه شغلې را پریوتون کې وي منقزت را پریوتل وي ما فی الارض من ثمن موافق ده هغه چې پس مګ کې به را پریوتل د بوتان دا شغل شغلې چې باراتلې نو دوی با دا شيطانا باندې باندې لګیدل او نو دوی یو بل لپاره راپريوتل او لکه څنګه چې د نوېلې سلام د پیدایس ربوتان پزمک باندې ته یو بل د پاسره راپريوتل دلته کی د تمه دادې چې شهاب الثاقب بوچاړ چې د دغه 28 پیغمبر 28 د دې او آغاز ګر کېو د شيطان ذکر کوي بعد ما عاينو اس موصول ما اس موصول ليك او عاينو جدي دا عاينه يو عاينو معاينه معاينه دا مشاهده کول خلګوي زما معاينه زما د مرست تحقیق وکم په افوقي په په افوقي افاق د دې را افاقم جمازي او فقم رازي کناروض اسمان ته ویل کی تدول بدون استعمالي من شهوبن شهوب فعل دلشه حب جمعم شهاب ثاقب او شغله دی ویل کی دنبیل سلام سلام نمخ کی دا شغله نوي دا شیطانن او اودو آسمان نبي خزرن وروړو دا خبرو به سنگ نرولو نو علامه کی شاہ وللہ رحمهم الله بخل کتابونو کې لکې چې الله تعالی کله په ځمکه کې د یو کار اراده کوي یو حکم را لګي نغه څنګه را لګي دا د چې اول الله تعالی حکم د تجلی په شکل کې هغه ته نقل کی چې کوم فرشتي د عرش سره حاضر دي مقرر فرشتي چې کوم د عرش سره دي بیا غیر واستو لاندې ای تسبیح وي هغه تجلی او حکم چې کوم دی په خت راځي تر دې جسمه او دنیا راشي نو په دغه چې ما دنیا درځ نو په دغه وخت کې داشه تعالمت به قوتې خوروم نو چې یو خبر به اعتبار درک نو نور به سره خپل کړي لې چې خبر ورکو نو یو خبر خو به صحیح و نو اغه نور خلک او بیا د دې باغدارو وسره بیا یقین کوم او دلته چې کله نبی اسلام بیا پیدای شو شو نو به دوچ کلا تطیب سر برخه تل شغلو بو غشتل دوی سره په خامخه په دې کې یو تبدلی راغلی دا یو بدلون راغلی دی نو و بعد ما عید یعني دوی وړاندشي وکاله شو پسته دي نه په کار خلجه د نور لوی معجزه ولیدل چې بی ایمانول له لیدنه کانشي په نه تی دیولی دل په اکه نارو اسمان کې من شخوابن ده شغلونا من قضتن ده شغلونا راپ کی راپریو کیو پا ده شغلو سانا اقابوتن ده شیطانان یو بل ده پاسن وفق ماف الارض موافق د هاگ چه باز مکر کهو من صانمین د بوتانانا ده بوتانانا من, من قضتن نقذ ما طول دویلکی منقذت جنګ دې دا منقذت نهست چې صفات د شهوبین دې د دې شهاب ثاقب او شغله چې هغه منقذ وی را شیطانانو پر اړ پر وته لو او وفقه وافق يوافق موافقه موافقه دې او شنوې دې دا نائب دی د مصدر نه یعنی منقزت انقزازن وفق انقزاز ما دا اصل عبارت دی ما فی الارض ما دلته بیا موصوله نه او منو سنه من دی دا متعلق دی په حالی محذوفه دا ما موصوله نه خو د دې دوی ما موصوله او سنم جگم دی او وصلن دا دو لغوی نه دی وڅن ار اغه جسم تویلکی کیږي چې د لربینا د یا د ستینو زرونا جوړ شي او سنم چې د نفسي صورت تویلکیږي په دغه کې جوڅه نه دی ظاهرا د دې جوڅه نه بعد ما اعینه پسته دینا د دې کارونو وړاندو چې معاینه وکړل ما عاینو یعنی پس تا امو په دا مشاهدین کنارو دا اسمان کې من شو چې چی دی مشاهدت سو دا شغلو من خضطین چی دا شغلی با را را رواتلی وفق ما فیل عرض پشان دا اغا چی پس باک کهو دا بوتانونا سنگ دا بوتان یو پل دا باس را رواتل دا غرانگی به هم با همد یو پل دا باس و بعد من بعد دار اغشان که مطالب عموس و مو عمو بسه او ما الى اخریه تول مضافون الهی دا بعضو دا پار ده ما بیا موصول دا او عاینو چه ده پیل باین دی فل ارد پس مطالب ده او من شوحوبین چه ده شوحوب موصوب ته منقذتین صفت موصوب صفت چه ده دا مجرور ده جار ده جار مجرور دا مطالب بحال محضوبا دا اغماء موصول دا پاران بيappel باين او تو متعلق نذا سلم موصل موصل سلم مزعفله او وفقا وفقه دي نو وفقا ما في الماء وفقا ما في الارض ان وفقا مرفوع متلقت او نائب ده مصدرنا ما موجوده في الارض ده متعلق ب سلم موصل اغوت اساسي اغوت مخزوبتي او من سانه من د متاليد بحالي محروبه تمام مسوليه ثانيين حتى غدا عن طريق الوحي من هزمن من الشياطين يقف اثر من هازمي دد كده تمهيد د لجه 63 نمبر شعر دي چې د شهابي ثاقب اغه بو چاړ دې د شيطانانو تختی دلی او د ملائکه اظهار به مسررت په دوي په تختیدو باندې او دلته کې چې کوم ماقبل شیر زکه شنو بایګه د شهاب ثاقب ذکر نو फायदा د شهاب ثاقب اغلبو تنه یل جدا شغلی به د اسمان نه راپېوته لې نو په دې شيطانانو باندې نتیجې سره مرتب شولہ نو هغه نتیجه دلته ذکر کړي چې د دې شغلو دراغې وټول د وجینا د اسمان چې دوه هغه لارو هغه دی پرې خو د لالدین او تختیدلو او یوبل بسیر د یوبل نمختیدل په منډ کې اوروان نو د دی بیا همتونو خو شو چې دوه الهلال باندې کړی ینی د اسمان کې ولارد وي او د وه خبري اوریدلې وي نو حتا غدا دا غدا چي د به معنا سوار سرم راز ده بصرهم رازي تردي جلااله غلاري دو وهينا ين له اسمان سوكو من هزم تختيدون کي تي دا تختيدون کي سوكو من الشياطين دي شيطانانو نه يقفو افر من هزمي او دوی تختيدل يو البصيروستو غدا مونږه جدا په مان د ذهب سره او شوار سره راځي دمان لاړل این طریق الوحی طریق دیگی گی لاری تا وحی وحی تولیگی دل در مورد دین آسمان دیگی او من حضیمون این حضام دی تولیگی گی چی دوشمن نا پا تیزی سر تختی دل لیکن دشمن دوشمن پا شي او د دوشمن څنګه سنگ پایرکی او په تلوار سر تختی سرعت سره دیتا این حضام دیگی نو دا شیطانان به هم د گرنگی د دې شحاب ثاقب د یړل د وجنه تخته دی لو یو کفو د ان قفان ان د طف د 60 د سر د روس تو حیثیت ولې دی د 60 د طف از جکمي موږ د وختو کې ساډه و او ساډه د سر د روس تو هيسان دل دگی یو کفو روس تو تل موراندی یو کفو مون حازمي پا ار نقشه قدم دا غتخیدون کی دا دا یو بود په کملار باندې مخ روانو تخیدوبه د ا دوي م بسیم دک شان د په وروستو روانو تخیدوبه د یو بل نه با مخ کیدل حتی غدا غدا دی او عن طریق الوحی طریق الوحی کوم دی دا ان طریق الوحی د بس متعلق غدا غدا بس متعلق دی من حزم من دا د کدا د پروفایل او من شیاتوین جديده متعلق دا منهزمون بسې د یا نه د جده متعلق د باغه صفه ته محذو په د منهزمون بسې او يخفو اثر من هزمی جره د فعل او اثر منهزمين دا ولا مفعول پیهېږي او پا لار دا تختیدون که دیبا روان روستو بور پشتلل لار دا تختیدون که نو اسرمون هزمینا مفل بیهی دی او دا جمله سفت ثانی دی او یا دا خبر دا عن غدانه دی سفت ثانی دی یعنی سفت ثانی دی نو یوسف قدنا من هذمون درباره مونګه چې د امينه شیاقین بس متعلق او محزوب وي او یکو اثر مون دا د دغه من هذمون درباره سپت سانی جوړی جملہ جمله ول یعنی وړنه جمله د سپت سانی شي حتا دی غدا چه لان له ان طریق الوحی لای د وحی د اسمان دی سوک تلاله مون حازمون تفتیدون کې شیطانانو نه یک فوج دی برس ته ل اسرمون هدمی پا غلار دا تختیدون تیو کہ انہم حرابا ابتال ابرہتن او عسکرن بالحسام الراحته رومیا دل تکی پدی بیت که تختیدل دا شیطانان دا پشاند تختیدو دا سلاتی رو دی یعنی دا شیطانان جی تختیدل ندی نمون موجود بکنه لکه دا ابرہا لهخر او تختی دو به حادان رامه کړوجنو هغوی تختې دللو دغه رنګې په بدر کې او په خوونین کې د نوبیلی سر سلام په کانو شتلو سره کاافان تختی دللو د غوی شانته د دغه پشان د را شطان به تختی لو سنګه چلهې پ اوبل منډې ولی تختی دل به اوځان به بچ کوو دغه د طان هم د هغې په کاپ ت کا گویا جد د تختیدون کې شیطانان په تختیدو کې د ازو گویا جی به حرام گویا چې حرابا ابتالو ابرهتن فحالقان دغه شیطانانو بي چې دوی په شان مسو د اغبهادرانو د ابرهج تختید لري د میدان د جنگنا او عسكرون یا په شان د اغه لشکرو بالحسام الراحته روميه ينه روميه بالحسام چې دا بهشت لري شو په کانو باندې د اغه دوو لبو کانو باندې چې بهشت لري شو په کانو مې راحتې د دوو لبو نه یاد د دوو چونګونو نه راحتې د د دوو لکه د منګولو تیملي کېږي منګولو ته نو باغیم نبی السلام د غي طرف ته کانو مشتريو اغه د غي بستر کوه باندې او د هغه سربیا اږي تښتی دي دي نو کاننه گویا دی اخطاریدل په تختیدو کې په شاند بهادر سپایانو د ابرهہ د مکه مکرمه نه یاد وی اخطاریدل په تختیدو کې په شاند اغلح کر چې ویشتلی شو په جنل حنین او بدر کې پلا سن مبارک او د نبې اسلام دد دې بیت ترجمه شول هربا حرب جنگ ته لیکي او حربا دا د مزین عزی دا په مانه دا هغه را به مانه دا تختیدل جمع دا د په حاضر تو لکې ابراه دا یو بادشاه تر شوی دی ابراه چې دا د یمن خبشي اغ بادشاه د یمنو بادشاه نو دی روزي په خپل اناګه کې سیل <سؤال> کول نو د سه خلقو دلو د د پوسوفو چې داخلك څوک دي د دې د دې او ته چې کومه مکرمه کې د دې او کور دی او زیاده د الله کور دی او دوی د غي زیارت لزی د خپل ته وېجه ښه دي یو کور جوړو مخالفق ودي دي له تماشې راضي نو دوه انت هي خپل مزیدار کور جوړ او یو محل تیار کو لارینوم کلیساو ولیکي خاورو دنیا قیمتي جواهرات او سرېبي کي لقبولي بیا سوخپس د مکه مکرمينه د حجازنه ساکسان نار او اغيه دو ساکسان نار او اغي د خواهش خو د وزير ته وي چیرې نه مونږم دي کلیسي تماشا کوي ولا اجازه تورکو د دې دوی اګه له دې وی چې دا غره غره خپل جوړ شوې دا نو پددا غږی کم منځورنه چې دونه سناغه ایو ته وي سدا کلیسته تا شو دا کور نه چې کم د الله دا کور نه به خطر دا خپل دا ایو دې جنا به خطر خپل دا پدې باندې د دوی جام شو بس اګه ورپورې کو انده چې کم منځورنه نه سناغه او بیا پدې کې دوی ګندګي وګړه او غو دیوالو <سؤال> پور غلاند نو ځکه خبر شو نو بس ډیر صح ووځه شو او ارادو غو چېبم د دوی د کور خیانت کوو نو بس لغړی تیار کو روان شو یکر دې مکه مکرمه ته قریب شو نو دلاول دخل روب او چول د فانا د اغه دخل کو خان لاول جګم دې اغه ونی ولو د دې جابا دی بووی نو پاوه کې در میان اسلام ته سلام د عبدالمطلب خانو نو دیواله جگم دې راغلی مطالبه ته غوښمنه او خان ماته پرې دا دوه تې الکه وید دخپل او خان غمړځدل کابر و غم ان ماته غوښنه یاد دی دیو ته غوښنه زمادي کابه د بل چاره نه کابه مالک او د کابه حفاظت او زه خپل او خان حفاظت نو دوه تې زه بوتانو دوه تې مات دخپل او خان جدي اغراكا. او د قابلی شریفی خپل مالک ته علاوههه حفاظت کړي دی بیا مننن شو او د قابلی شریفی دورانولو ته په کمپوز راغستو نغې پېښکد می کوله الله تعالی دوی ته قرب جوړولې ده او د هر سر بدرې کانو یو یو پنځ کې بل بلکې یو په مخو کې او به هر یو باندې یو یو کافر نوم نکري شو چې یو بسره باندې ورو ورځو نغه بالکل هغه نسیده وته او سوري داغه او نه به هغه کم اتيان او هغه نه به مو وته بالکل یو کانه د ټول نه اومد سوال نه وته اومه داغه سوار نه کوم دی هغه وته او خلاکی دلبا بس ار یو تخته دل او عسكرون جګنده په کې د دراحتې هی النبی سره کې یو چونکا نشته دل دراحتې مندوی چې په بدل کې نه عمل شو او او حنن کی هم شو محمد صلی الله علیه و سلم ته الله تعالی وی کان شګراواله کان د ته ونه بس د دې ستر وته نو دا غي سلام دا لخره تختی د نو کان هم گویا چې دوی ویخ کارې دل د شیتانان په تختیدو کې به شان د بهادر بیانو دا برخه چې غي د مکه مکرمه تختی دین او په شان دا لخر چې ویشتل شی په جنل حنین کی پلا سنو مبارکہ نو دنبیل السلام کہ انہا ہم کی کاب تشبیحی دی حرف اصنو شباب بل پین دی دی او ہم جدی دا زمیر اسم دی حرابا ابتال ابرحتن دا پیل پائن دی او ابتال ابرحتن دا ابتال ابرحتن دا مضا مضاقل لی پائن لہرابا دا دا خبر دا انا شو او عسکرون کانهم عسکرون نو هم اغشان تی او په مکول ماندیا تک تی جمله معباد نو هم دا انا دا پاری سمدی او بالحصا من راحته جمله والا خبر دی نو عسکرون جگم دی عسکرون کانهم عسکرون خواه نو بالحسا دا جا مجور مطالق مقدم تر رمیہ او من راحتی ہی دا ہم مطالق پر رمیہ پسی دیتی دا عسکرون موصوب تیو دا بالحسا من راحتی رمیہ جملہ دا ونصفت تیو دا موصوب تیو دیا خبر ان دینی دے پور بس ترايت <تصفيق> ومنانا اليوم ما يعانقنا اطياب وداري بذلت للعلم